ba urtengo txaiaren bostean endaiako sasiko gaztetxea epaitua izan zen baijonako instantzi handiko epaitegian, joan den urteko ekainean Baionako lehen instantziako tribunalak edo epaitegi arruntak e, bere hurua inkompetente deklaratu ondoren. Beraz, otxaiaren bosteko epaiketa horren deliberoa guk joan den astean jaso genuen, joan den hortziralean, eta beraz, delibero horretan agertzen dena da, APHP etxearen jabeak eskatu zuen kompentsazioeko Económico A. Ez dutela honartzen, erraten dute APHP abandunatuko, kanzuela etxe hori, eta beraz kompensazio ekonomikorik dutela jasotzeko zilegitasunik, alde hortatik hori gero kanporatze agindu bat ematen dute eh, agiri hori jaso eta iruia betera beraz, hemendik iruia betera bustu erdialdean atera beharko dugu gaztetxetik, baina eh, itxunik gabe beraz. Gu aldetik argi uzten dugu gaztetxaren jardunarekin segituko dugula kanporatzea gertatu arte, eta endaia kanporatze horita gero ere Endaia ez dela gaztetxerik txerigabe geratuko hori beraz, endaiz gazte asanbladatik errandezak eguna.